Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla yudlil fala hadiya lahu. an la ilaha la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ammaban. Auzubillahimmanasyaitanirajim. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana la fi khusrin illa alathina amanu wa amal salihaati wa dawasab bilhaq wa dawasab bil sabr. Salahullahal'azim. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal al quran wa 'allamahu apa maka qala sallallahu al Jadi, alhamdulillah syukur kita berda Allah Subhanahu <coughs> wa masih lagi diberi taufiq oleh Allah Subhanahu wa untuk menunaikan kewajipan kepada Allah solat asar berjemaah dan dapat kita meneruskan pengajian kita dan insyaAllah kita akan masuk kitab yang baru lah, iaitu kitab tafsir jadi insyaAllah penghidupan ke atau minggu satu lagi ke kita start kitab ramai yang tak boleh lagi ya? ha? apa kita belajar dulu saya akan bagi sikit sejarah tentang tafsir dan beberapa perkara yang penting mengenai tafsir lah dia semua mesti apa, setiap fan atau bidang ilmu tu ada dia punya mustalah-mustalah dia. Macam hadis ada mustalah hadis, fiqh nanti ada usul fiqh, kaidah fiqh, tafsir pun ada dia punya mustalah tafsir dia. Meminggir lepas dah cerita sikit ni kita detail sikit lagi. Jadi dalam masalah tafsir ni dia ada dua perkara. Dua perkataan yang mahsyur lah. Satu tafsir, satu ta'wil. Jadi ada setengah lama berpendapat bahawa tafsir makna dia lain, ta'wil makna dia lain. Ada setengah lama berpendapat kata tafsir dan ta'wil tu makna dia sama. Dan ada setengah pendapat menentukan dia berbeza dari satu segi tapi sama dalam segi yang lain. Nanti kita apa? <coughs> cuba bahaskan. Lah. Di sini dia beberapa pendapat ulama' tentang makna tafsir. Tafsir tu asal perkataan dia dari wazan atau timbangan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Yang belajar seorang faham. Lah. Jadi, fassara yufassiru tafsiran tafsiran dia masdar masdar ni kata terbitan jadi tafsir tu berasal dari perkataan fassara jadi dia punya kelas dia apa ni rubai fain rubai sebab asal dia fassara kemudian ditambah lagi satu <tuh> urut tambahan jadi fassara jadi rubai dan dia mutaaf lah sebab di dia, dia digandakan scene dia tu ditasjidkan kalau sulasi dia Fasrun lah Fasarau Jafsiru Fasrun Jadi dia si makna bahasa dia Fasru Al-Fasru tu Fasarau lah mananya Menjelaskan Atau menerangkan sesuatu Atau menjelaskannya Itu sikit bahasa lah Itu tafsir Tapi kalau tafsir Quran Istilahnya menafsir Al-Quran Ataupun tafsirul quran Nanti ada makna dia yang lain pula kesimpulannya lah Saya baca Kesimpulan tafsirul quran ni Maknanya Ilmun Satu bidang ilmu Yatimu bihi fahmu quran Yang mana disempurnakan dengannya Kefahaman terhadap Al-Quran Wabayanu ma'aniha Dan menjelaskan mana-mana quran wal kasyfu 'anil ahkamihi dan membuka terhadap hukum-hukumnya wa izalatul ishkali dan menghilangkan segala kemusykilan-kemusykilan wal gumud an ayatihi dan sesuatu yang menutupi makna mana ayat tersebut panjang eh? <laughs> itu tafsir kalau takwil pula asal dia awwala awwala yuawwilu takwilan sama juga fasara yafsiru tafsiran awwala yuawwilu takwilan jadi kalau dari segi bahasa awwala tu maknanya permulaan sesuatu al awal eh. ataupun setengah pendapat maknanya mengembalikan sesuatu kepada asalnya mengembalikan sesuatu kepada asalnya maknanya itu takwil. Itu dari segi bahasalah. Perkataan takwil saja, tapi kalau takwilul Quran. dia kan beza nanti. Kalau takwilul Quran maksud dia satu ilmu yang menyempurnakan disempurnakan dengan ilmu tersebut husnul fahmil qur'an kebaikan di dalam kefahaman al-quran wa izalatul lubsi dan menghilangkan segala kesamaran dan kemuskilan daripada sebahagian ayat-ayat al-quran dan mengembalikan ia kepada maksud yang sebenarnya ada setengah pendapat bahawa tafsir itu menjelaskan tentang makna-makna lafaz Al-Quran yang zahir manakala takwil pula adalah menjelaskan makna-makna lafaz quran yang batin kalau tafsir itu yang alfaz yang lafaz-lafaz yang zahir kalau ta'wil nanti makna-makna yang batin setengah mendapat macam itu Contoh dia bagi kat sini satu dalam surah Al-Fajr tu inna rabbaka la mirsad. Kalau terjemahan dia sesungguhnya Tuhan kamu itu mengintai-intai. lah, mirsad ni maknanya mengintai. Jadi tafsir dia adalah sesungguhnya Allah itu uh, memerhatikan setiap perbuatan hambanya termasuklah hamba-hambanya yang zalim dan sekiranya didapati hamba tersebut melakukan kecelerian maka dia akan menghisap hamba tersebutlah. maknanya mirsad di situ pengintai jadi itu terjemahan dia kalau di tafsir dia, maknanya Allah itu memerhatikan hamba-hamba ni -hamba yang berbuat zalim lah sambungan ayat tu nanti ni pasal Fasafir'aun kan tapi ta'wil dia nanti maknanya ta'wil daripada ayat semua maknanya satu peringatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjauhi kezaliman faham tak? bezanya antara ta'wil dan oh, ta'wil ada bening lah Kalau tafsir itu dia lafaz itu kan mirsat tu mengintai. Jadi mananya dia menghasilkan mengintai namanya Allah memerhatikan hamba-hamba. Segala perbuatan hamba-hamba Allah tu Allah memerhatikan. Ha, mananya. Jadi dan itu tafsir dia. Allah memerhatikan setiap perbuatan hamba lah. Maksud mirsat tu kalau ditafsirkan, apakah dari segi bahasa kalau terjemahkan mirsat tu mengintai. Jadi kalau ditafsirkan maksudnya Allah tu memerhatikan segala perbuatan hamba-hamba di dunia ni lah. Lebih-lebih lagi lebih perbuatan-perbuatan hamba yang zalim lah. Tapi kalau takwil di situ apa takwil yang boleh ayah ni maknanya kita adalah menjauhi segala kezaliman kerana apa setiap perbuatan yang kita lakukan ni diperhatikan oleh Allah Subhanahuwataala. Faham. Itu contoh yang dibagi dalam ni lah banyak lagi lah pendapat-pendapat setengah mengatakan bahawa tafsir itu lebih umum ta'wil itu lebih khusus kalau tafsir itu lebih kepada lafaz-lafaz tetapi ta'wil itu lebih kepada mana Dia setengah kata ta'wil itu digunakan bagi kebanyakan kitab-kitab ilahi dan tafsir itu digunakan bagi apa sahaja dengan perkataan, tafsir itu lebih kepada perkataan-perkataan satu-satu perkataan menafsirkan satu-satu perkataan tetapi kalau ta'wil itu digunakan satu jumlah ataupun ayat yang lengkap <laughs> faham tak? Dia tak perlu pun tak perlu mendalam lah. banyak pendapat di sini ni Cuma nanti di sini yang paling pentingnya kalau dalam nikita ni, kitab ni dia kata kalau seseorang tu mengikuti ataupun dia ingin melakukan tafsir mula-mula dia harus melalui menafsirkan dulu ayat tersebut kemudian barulah takwil tafsir dulu baru takwil jadi dia tidak boleh mentakwilkan ayat tanpa menafsirkan ayat tersebut terlebih dahulu. Maka bukanlah setiap mufasir itu boleh takwil, tetapi setiap orang yang mentakwil itu mestilah mufasir. Mufasir itu orang yang menafsir, kena tafsir dulu baru boleh takwil. Sebelum nak takwil kena tafsir dulu, Jadi tak boleh takwil tanpa menafsirkan ayat. Maknanya takwil itu datang kemudian, setelah tafsir. faham Pahamah? Eh? Dia, kalau kita pergi semakin mendalam dia jadi pening sikit kalau kita tak betul-betul buat -betul aca daripada mula saya ambil sikit-sikit je lah dan tafsir ni boleh kita boleh seseorang tu dia menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan beberapa buktilah ataupun karenah macam hadis-hadis Nabi pendapat-pendapat sahabat, tafsir-tafsir sahabat, tafsir-tafsir tabi'in jadi apa-apa yang telah ditafsirkan maka dia boleh merujuk kepada perkara tersebut untuk menafsirkan ayah tersebut tetapi ta'wil ni nanti kefahaman orang yang menafsirkan ayat tu yang Allah bagi kepada dia lah dia masuk pada makna batin kan tapi nanti dalam, dalam kisah ta'asin nanti ada setengah tu dia mentafsir, setengah tu menta'wil, setengah, setengah tu ta'fsir sahaja tanpa menta'wil setengahnya buat dulu sekali itu lebih kurang perbezaan ataupun persamaan tentang tafsir dan ta'wil cukup kan eh? <laughs> pening nanti kan ok kita masuk kepada sejarah tafsir jadi sejarah tafsir ni boleh dibagikan kepada apa ni empat bahagian dia punya apa perkembangan lah perkembangan ilmu tafsir tersebut boleh dipecahkan kepada empat bahagian ataupun empat fasa Fasa yang pertama itu pengasasan tentang ilmu Tafsir tersebut Fasa yang kedua adalah menjadikan satu asal bagi ilmu Tafsir tersebut yang pertama mengasaskan yang kedua menjadikan satu asal secara lengkaplah tentang ilmu Tafsir tersebut sebab dia, beza dia nanti yang asas tu dia tidak menyeluruh, dia hanya contohnya di zaman Nabi lah, Nabi sendiri menafsirkan ayat Al-Quran dan Nabi lah seorang pengasas bagi ilmu tafsir. Tapi Nabi tidak menafsirkan 30 juz Al-Quran, Nabi hanya menafsirkan beberapa ayat saja yang mana yang perlu ditafsirkan. Kerana zaman Nabi itu maknanya kebanyakan para sahabat faham akan tafsir Al Quran kecuali ada beberapa ayat yang perlu ditafsirkan yang tidak difahami maka Nabi menafsirkan. Tapi tidaklah kesemu 30 juz. Jadi marhalah ni ataupun apa ni fasa ni dipanggil fasa apa ni mengasaskan tafsir lah dan Nabi sendirilah yang tafsirkan yang buat yang mengasaskan ilmu tafsir ni tetapi tidak ada dia berbeza dengan yang yang kedua tadi asalnya ilmu tafsir tu maknanya secara menyeluruh bangkitnya satu ilmu tafsir secara menyeluruh tentang ilmu tafsir sebanyak 30 juz iaitu peringkat kedua tu je beza antara asal dengan asas dengan asal asas tu pengasalah tapi nabi tak iaitu nabi tapi nabi sini tak, tak tafsirkan 30 juz al-Quran Kemudian datang selepas tu peringkat yang kedua, fasa yang kedua iaitu zaman tabi'in tabiin tu selepas tu orang yang mengasalkan ilmu tafsir secara menyeluruh iaitu Ibnu Hajar, Imam Ibn Jarir At-Tabari. Itu beza dia. Kemudian yang ketiga peringkat dipanggil tafri' iaitu memecah-mecahkan ilmu tafsir tersebut. Dan yang keempat Tajdid Pembarawan Itu empat bahagian Empat fasa Perkembangan tafsir lah Jadi yang pertama tadi itulah Kita tahu lah Yang mengasaskan ilmu tafsir ni Nabi sendirilah Dan Nabi akan menafsirkan Ayat-ayat yang tidak difahami oleh para sahabat Dan perkara itu tidak berlakulah Kepada seluruh Ayat Al-Quran Sebanyak 30 juz tu hanya beberapa ayat sajalah yang yang tidak difahami oleh para sahabat maka ditafsirkan oleh nabi dan juga para-para sahabat yang masyur di dalam menafsirkan ataupun di dalam ilmu tafsir ini seperti Abu Bakar Umar Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa Asy'ari, Abdullah bin Zubair, ini semua sahabat-sahabat yang pakarlah dalam tafsir. Dan di dalam 10 orang tadi yang yang pakar dalam tafsir, yang paling pakar tiga orang iaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dengan Ubay bin Ka'ab. Ini tiga orang. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dengan Ubay bin Ka'ab. Ini tiga orang yang paling paling pakarlah dalam tafsir. Jadi setelah zaman apa? Setelah zaman Nabi wafat, maka ibnu Abbas dia bertapak di Mekah, membuka sekolah tafsir di Mekah, dan dia pun ada anak murid-murid lah yang yang dia menurunkan ilmu tafsir yang masyur di kalangan tabiin. Itu Mujahid, Syaikh bin Jubair, Taus dan Ikrimah dan juga Ata bin Rabah. Ini antara murid-murid Ibn Abbas di kalangan tabiq ini yang pakar dalam Tafsir. Mujahid, Syed bin jubair, Taus, Ikrimah, atau bin Rabah. Dan banyak lagi lah saya sebut sikit-sikit saja. -sikit Kalau di Madinah nanti Ubay bin Ka'ab. Ha, dia Dia buka sekolah Tafsir di Madinah. dan antara murid-murid dia Rafi' bin Mihran Muhammad bin Ka'ab Sa'id bin Musayyib ataupun Musayyab dan Zaid bin Aslam itu antara murid-murid Ubay bin Ka'ab yang masyhur di Madinah. Kemudian satu lagi yang ketiga iaitu sekolah tafsir di Kufah. Ya, di Kufah ni Ibnu Mas'udlah yang membuka sekolah tafsir ataupun yang meneraju ilmu tafsir di Kufah ni Ibn Mas'ud. Antara murid-murid ini yang masyur Al-Qamah, Masruq, Al-Qamah, Masruq, kemudian Abu Abdurrahman Aswad bin Yazid, Amir Syabi, Hasan Basri, Qatadah dan lain-lain. Jadi di sini sebab apa nanti dia, kalau kita belajar tafsir nanti dia akan okeykan. Dia akan sebutlah nama Mujahid, ya, Taus, Qutada, Said Musayyab. Kan? Jadi bila nama-nama itu disebut, kan, maka kita tahulah ni adalah pendapat-pendapat tabi'in yang masyur dengan ilmu tafsir. Jadi pendapat itu nanti akan diambil kira. Lepas itu kita kena kenal lah, siapa-siapa ulama'-ulama' tafsir kan sebab nanti tak semua tafsir itu datang daripada Nabi, sebab Nabi hanya menafsirkan beberapa ayat saja jadi yang banyak menafsirkan ini sahabat dengan tabi'in dan juga tabi'at tabi'in nanti ada lagi selepas dicerita lagi di kalangan tabi'at tabi'in yang masyhur dalam tafsir nanti itulah yang akan jadi pegangan-pegangan para mufassirin kalau di kalangan tabi'at tabi'in pula tadi kan tadi sahabat dengan tabi'in kemudian yang tabi tabi'at tabi'in secara keseluruhannya tak perlu bagi kepada tempat tadi Mekah Madinah secara kesuruhannya uh, Yazid bin Harun Syukbah bin Hajjad wakil bin Jarrah wakil bin Jarrah ni salah seorang daripada Guru Imam Syafi'i Sufian bin Uyainah salah seorang Guru Imam Syafi'i juga Ismail bin Abdul Rahman muqatil bin Sulaiman Abdul Abdul Malik Ibnu Jurai selain seorang guru imam siapa yang juga Abu Bakar bin Abi Syaibah dan lain-lain lagi dan secara keseluruhannya yang paling masyur yang yang mengumpulkan kita kita tafsir membuat tafsir ini adalah Mujahid iaitu anak murid Ibnu Abbas Kemudian Hasan Basri, kemudian Qatadah, kemudian Sufyan Sauri. Kemudian Abdul Razzaq As-Sanani. Menyeneng <laughs> eh. Dek kan dalam dalam dalam fikah kan, Mawlawi, Marufi, Imam Ramai, Imam Ghazali. Ni dalam tafsir pula kita kena kenal lama-lama tafsir. Okey. Jadi bila bangkitnya ulama-ulama tafsir tersebut maka mereka pun mulalah menafsirkan, membukukan ataupun membuatlah kitab-kitab tafsir. Jadi antara dia punya apa sumber-sumber itulah tafsir tafsir yang telah diriwayatkan oleh nabi dan para-para sahabat dan tanpa ini sebutlah dipanggil tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Kemudian juga yang kedua mereka menumpukan ke arah tafsir secara luawi secara bahasa di samping mereka menafsirkan ayat-ayat daripada hadis-hadis Nabi dan juga para sahabat mereka menafsirkan juga Quran dengan kaedah-kaedah bahasa nanti kan ada gelangan tabi'in dan para tabi'in tu yang pakar-pakar bahasa imam-imam lah. uh, yang, yang tu lah imam-imam yang luah tu kan juru, imam jurjani, imam shibawai, imam khalli imam kis kisai, uh, itu semua ulama-ulama apa ni bahasa tu nahu surah bala dan sebagainya itu nanti mereka akan menafsirkan secara luawilah secara bahasa terhadap lafaz-lafaz al-Quran yang yang yang yang ghaib yang susah untuk difahami hmm? Nanti nanti cerita ni Jadi itulah nanti perkembangan pertamalah tentang tafsir. Kemudian masuk peringkat kedua pula tafsir yang mengasal yang mengasas satu ni membuat satu asalnya ilmu tafsirnya ataupun dipanggil taksil. Maka di sini dia mengumpulkan semua apa ni maksur-maksur ataupun asal-asal yang yang ditafsirkan oleh nabi dan dan sahabat dan tabiin. Kemudian dia mengumpulkan semua tafsir-tafsir luawi yang telah dibuatkan oleh oleh imam ya, ulama-ulama um um, pakar-pakar bahasa, pakar-pakar luah ni, Ahfas, Imam Farraq dan sebagainya. Kemudian juga dia membuat sedikit apa pemahaman dia sendirilah iaitu secara akal, dia menafsirkan juga secara akal apa yang dia faham tentang ayat Al-Quran tersebut dan dikumpulkan semua dan dijadikan sampai ke 30 juz Maksudnya setiap ayat Al-Quran itu ditafsirkan maka orang yang buat demikian orang yang pertama ialah Imam Abu Ja'far ja ibnu Jarir At-Tabari dan dinamakan kitab dia Jami'ul Bayan jadi dalam kitab Ibn Jarir At-Tabari ini tafsir yang mengumpulkan tafsir-tafsir Al-Quran -tafsir dengan bahasa dengan lorah yang diambil lah daripada apa ni, pakak-pakak luar tu kan, imam farrah, imam ahfas, ibnu Qutaibah dan sebagainya. Kemudian dimasukkan juga dalam tu taksi-taksi Quran bilma surah lah yang diambil daripada katakan hadis, hadis nabi, katakanlah para sahabat tabiin dan tabi'at tabiin. Kemudian juga yang ketiga dia ada dia memulakan istimbar atau istihaq di sini dengan akal dia. Untuk napsirkan ayat-ayat dia lah. Dikumpulkan tiga perkara ni. Di dalam tafsir dia. Maka terkumpul lah. Satu kitab tafsir yang yang pertama. Boleh dikatakan asal kepada. Seluruh kitab tafsir yang ada sekarang ni. Itu kitab. Jami'ul Bayan. Imam Ibnu Jari At-Tabari. Kemudian peringkat ketiga. Peringkat tafriyah. Tafriq ni maksudnya membuat cabang-cabang. Farra'a ah ni mencabangkan. Jadi mencabang-cabangkan tafsir memecahkan pula tadi kepada cabang-cabang. Okey. Jadi bila tadi dah ada asal kan, baru dia pecah lagi pula. Di zaman seterusnya dia <tuh> mulalah ulama pun <tuh> yang mengarah kita tafsir dia pecah-pecahkan pula ikut pula yang pecahan-pecahan mana yang dia kuasailah. Nanti akan keluar tafsir bil ma'thur sahaja maksud dia menafsirkan al-Quran dengan hadis-hadis dan pendapat-pendapat daripada sahabat dan tabi'in dan tabiat tabi'in sahaja. Antara kitab-kitab yang masyhur dengan dengan dengan manhaj ataupun cara method tersebut, kitab tafsir apa ni, Baharul Ulum daripada Abu Lais al-Samarakandi kemudian Tafsir Kashful Bayan daripada Abu Isa As-Sanghabi, kemudian Durrul Mansur, kitab tafsir Imam Suyuti dan juga Fathul Qadir ibn Shawkani. Ini semua tafsir dengan hadis dengan pendapat sahabat dan tabiin saja. Dia tak campur yang lain. Dia tak campur yang lain, lain dia tak campur ulama, dia tak campur pendapat ijtihad semua dia tak campur. Dia dia dengan hadis, nabi, pendapat kata-kata sahabat dan tabiin dan tabiat tabiin saja. Itu contoh-contoh dia. Dan yang paling terkenal dalam ni Imam Durrul Mansur lah, Imam Syuti. Kemudian juga nanti ada satu cabang lagi tafsir Bayani. dia cerita pasal lurah saja dan balarah. Dan tafsir tu penuh dengan bahasa tafsir tentang bahasa, nahu, sorah, balar dan sebagainya. Yang masyur dalam dalam dalam dalam apa ni? Method ni ataupun cara ni Tafsir al kashaf Imam Zamaqshari. Kemudian Bahrul Muhid Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Dan lain-lain. Kemudian dipecahlah satu lagi tafsir akli, ha, tafsir yang menggunakan akal. Dia memikirkanlah tentang apa ni ayat-ayat tu maka dia tafsirkanlah menurut ijtihad dia. Dan di sini nanti pecah banyaklah yang mana yang terdorong ke arah lebih ke arah ilmu-ilmu kalam, nanti banyaklah tafsir dia cerita pasal tauhid tentang ilmu, ilmu ilmu kalam tentang akidah. Dan yang masyurnya dalam bab ni iaitu <coughs> tafsir tafsir kabir, Imam Fakhri al Razi ataupun Ma'fatihul Ghaib dan juga khora ibul Quran, Imam Naisaburi, kemudian Anwarul Tanzil, Wa Asrarul Ta'wil, Imam Baydawi. Kemudian Madarikul Tanzil Wahakaiqul Ta'wil Imam Nasafi Kemudian Lubabu Ta'wil Fil Ma'alil Tanzil Imam Khazin Kemudian Irsyarat Al-Aqli Salim Abu Sa'ud Kemudian Ruhul Ma'ani Imam Alusi Tak maaf kan kalau panjang sangat <tap mengatakan> Nak tahu, tahu tak, tak nak tahu tak apa Kemudian Tafsir-Tafsir yang lebih mengarah kepada Tafsir tentang Fiqqah Pun ada juga. Sebab dia kan Furuk tadi Perniagaan ketiga ni dah mulai bercabang lah. Yang jenis yang ulama tauhid, dia kadang Tafsir penuh dengan tauhid di dalam tu. Yang ulama ulama yang tentang apa ni? Fekah fekah aja. Antara Tafsir sih yang lebih ke arah fekah tu, uh, contohnya ahkamul Quran, Imam Ajassas, Abu Bakar Ajassas, Imam Hanafi. Kemudian ahkamul Quran, Imam Kielhararsi. Asy-Syafi'i, kemudian Ahkamul Quran juga Abi Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Hanafi ada kitab tafsir dia, Syafi'i pun ada ulama-ulama tafsir dia, Maliki pun ada ulama-ulama tafsir dia. Jadi tafsir dia yang lebih ke arah Bila ada sampai ayat-ayat ahkam, ah ha, penuh cerita. Kalau ayat-ayat yang yang lain dia tak tak dia tu dia tak menerangkan secara mendalamlah. Kemudian ada lagi satu tafsir dia campur semua. Akidah pun ada, fiqah pun ada, bahasa pun ada, jihad akli pun ada, semua pun ada <laughs> Antaranya <coughs> Imam Tafsir Al-Wasid, Imam Wahidi Anas Saiburi Kemudian Tafsir Muharrad, Al-Wajiz, Fi Tafsir Al-Quran, Al-Aziz, Ibnu Abdiyah, Al-Andalusi Kemudian Jamiul Li'ahkam Al-Quran, Imam Qurtubi, Al-Andalusi Kemudian Tafsirul Quran Al-Azim Imam Ibnu Al Katsir Al-Dimsyiki. Boleh ingat semua. <laughs> itu yang ketiga. <coughs> Kemudian yang keempat ni yang sekarang nilah. yang keempat tu tajdid. ini dah mula apa? Dah mula dia mula nak maksudnya tajdid ni dia memperbaharui ilmu tafsir nak menyesuaikan tafsir dengan zaman. Ha, tapi ada setengah ulamak menolaklah golongan-golongan ni contoh-contohnya ya, Tafsir apa ni Muhammad Abdul dan murid dia Rashid Redha tu ha, itu dah mula lah Tafsir-Tafsir ikut zaman ha, jadi setengah ulamak menolaklah dia orang ni tak terima dia punya Tafsir kan macam-macam pelik-pelik dalam tu cuba nak sesuaikan dengan zaman Umat Abdul, Rashid Redha tu kan pembaharu-pembaharu tu semua memang kalau kita tak apa, tak apa memang tak pakailah. tapi tak semua lah, dia ada setengah-setengah hayat tu je dia tak bisa ikut zaman yang lain tu masih lagi dia ikut yang sebelumnya setengah ulama, terima setengah ulama, tolak memang tak bisa Rashid Redha tu, Umat Abdul tu memang tak terima lah dan juga ada lagi lah yang yang lain-lain seperti Imam Fizil Al-Quran, Imam Saif Kutuk kemudian yang kita nak belajar ni Tapsir Munir, Wabah Zuhaili yang masih hidup ini okey tapi apa yang Tajdid di dalam tu Allah Allah kita tak belajar lagi kita tengok tapi ni antara yang diterima tu Imam Tapsir Munir ni lah Imam Wabah Zuhaili yang akan kita belajar nanti insya Allah tapi ingat tadi lah semua-semuanya Fakta-fakta, tadi Dia nanti ada kita-kita tentang membahaskan tentang mustalah-mustalah Quran. Nanti eh, kalau di kedai buku tu, bahagiannya lah apa ni, Membahas tentang ilmu Al Quran. Kita kan ini dia dalam, dalam bahasa Melayu banyak kan yang bahasa Indonesia. Kita eh, buku yang membahaskan tentang ilmu Al Quran, ataupun mustalah Al Quran, ataupun istilah-istilah Al Quran. Ah ha, nanti dia cerita detail ini saya cerita ambil sikit je ni dipanjang lagi nanti bab-bab yang lain ni dah apa-apa dah setengah lah. nanti dia cerita pula bab tentang apa ni contoh-contoh ha, Quran yang ditafsirkan oleh Quran sendiri ayat Quran yang ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri kemudian Al-Quran yang ditafsirkan oleh hadis Al-Quran yang ditafsirkan oleh apa ni? pendapat istihad benda nanti pula perbezaan-perbezaan kiraat jadi kan kita ada tujuh jenis kiraat, sepuluh jenis keraat dua belas ataupun empat belas jenis kiraat. tapi yang yang tujuh tujuhlah yang paling masyur tapi ada yang anggap sepuluh tu masih lagi boleh dipakai yang selebihnya dua belas, empat belas tu kiraat yang syaz yang tak diterima lah nanti dari segi maliki yaumidin dengan maliki yaumidin kan lain tu nanti apakah makna juga tafsir dia juga berbeza atau sama nanti dijelaskan ada ayat tu yatkhurna ataupun satu lagi yatkhurna satu yatathurna nanti dia ada tasjid yang tak ada tasjid setengah-setengah tu yang simpulan jang alaihim alaihum itu tak ada beza sangatlah tapi kalau ada segi fa'il macam yatathurna dengan yatkhurna itu nanti beza nanti nanti apakah bezanya sebutan berbezanya tafsir itu nanti jelaskan semualah tapi semua tu dah siaplah. lah kini sikit, sedikit apa <coughs> cerita lah tentang tafsir nanti kan kita kan orang belajar tafsir ni dia akan terpikir kan eh, kalau ada tujuh jenis kiraat macam mana boleh Mesti lah berbeza kan baca pun bunyi lain ada yang sebutan pun lain tambah alik dah lain. bahasa Arab ni satu huruf berbeza je dah Lainlah makna dia satu harkat berbeza pun dah makna dia lain Ini macam mana boleh jadi tujuh kiraat tu akhirnya macam, -macam. macam mana tafsir dia apa pengaruhnya nanti kepada ha, nanti adalah waktu kenapa terjadi perbezaan-perbezaan pendapat para para mufassir mengenai ayat ha. terjadinya pak mazhab pun sebab itulah, bukan yang pak mazhablah, bukan macam banyak mazhab lah yang mazhulnya pak mazhab lah itu dari segi fikah dan makna di dalam menafsirkan satu ayat quran tu maknanya yang Imam Syafi'i faham lain, Imam Hanafi faham lain, Imam Maliki faham lain dan akhirnya daripada ayat yang sama jadi beberapa mazhab. apalagi segi akidah yang Mu'tazilahnya faham ayat quran tu macam ni, yang Mujassimahnya faham ayat quran tu macam ni, yang Musyabbihah faham macam ni, yang ulama-ulama al-sunnah jamaah faham ayat quran tu macam ni. Jadi disebabkan nak menafsir ayat quran tu saja terjadilah beberapa mazhab singkan sebagainya sesat dan sebagainya benar Ah ha, insya-Allah lah kita lalui lah satu persatu nanti kita kita belajar tu insya-Allah takutlah sampai bila nak habis kan 30 ayat. 30 ayat dah 30 juz. Ha, nanti kita akan tahulah kan contohnya yang tangannya kan, tafsir tafsir yang menyebabkan terjadinya perpecahan sekarang ni kan antara yang Wahabi lah Mujassimah ibn Taimiyah Musyabbihah li sunnah. disebabkan ha, disempurnakan lah pemahaman terhadap nasnah Al-Quran dan hadis yang berbeza menyebabkan pemahaman perbezaan mazhab siapa yang benar siapa yang tak benar masing-masing ada hujah masing-masing lah -masing. nanti kita tahulah kenapa dia tafsirkan berserakan istiwa itu nanti bermakna istawlah apa dia punya hujah dia dalil. dalai apa kemudian nanti kenapa tak pakai istiwa itu kenapa kita menolak yang mana dia judus ataupun istiqrar semayam duduk selendit Nanti dibahas. Insyaallah, saya pun belum mengkot, saya pun tak tak dapat nak buat satu kesimpulan yang cantik lah, yang apa yang yang ringkas, yang terbaik untuk disampaikan. Saya pun bau-bau baca dari dua tiga hari ini, baru baca buku ni, jadi nak pilih yang mana satu yang nak di kepada kuarang semua ini pun payah aja. Jadi saya ambil saya yang saya rasa penting saya sampaikan lah nak baca semua ni nanti kan tak tahulah berapa tahun semula nak habis tak, tak usah masuk pula bapak Tafsir jadi insyaallah Allah minggu depan kita masuk lah Tafsir boleh? jadi jadualnya kita tukar eh. hari satu boleh? jadi maknanya hari satu depan dua kita baru lah peringatan tentang umur insan tu kita buat dulu lepas tu kita masuk Tafsir dan kalau cik, perlu kita tambah sikitlah lepas asah kalau tafsir. Dan hari Ahad kita buat fikah dengan hadis. Insyaallah, minggu depan kita start eh. Ha, kalau ada yang nanti di dalam belajar tafsir tu kita selit-selilah apa yang apa yang penting tentang ilmu tafsir. Jadi minta maaflah saya bukan pakar tafsir eh. saya pun baru pau nak mendalami juga ilmu tafsir ni secara mendalam. Jadi penyampaian pun tak buat apa, kemas lah, kemaslah entah lah Nak memilih tu kan apa yang penting yang nak disampaikan tu pun tak boleh nak pilih dengan yang baik dengan dengan apa dengan cara yang terbaik. Sebab bagi saya semua ni penting. Semua ni penting ni. Sebab tu kita sebelum nak belajar sesuatu ilmu tu kita kena faham dulu dia punya musta istilah-istilah dia nanti. Ustazah Hadi, Ustazah Quran, Ustazah Aistusul Fekah, Haidah Fekah Setiap ilmu tu ada ada dia punya ya. Muqaddimah dia Sebelum kita nak masuk belajar hukum ha, Satu bidang ilmu tu. InsyaAllah ya, minggu depan ya Kitab boleh ya Okey setakat itu insyaAllah Jadi apa yang baik itu daripada Allah Apa yang tidak baik itu terselaman saya lah Jadi saya Minta ampun kepada Allah minta maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat mudah-mudahan Allah bagi kita faham amalkan sampai kan tutup majlis dengan kafarah majlis bismillahirrahmanirrahim shallallahi wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanarabbigirbil azizir rahma yasifur wassalamu alal mursalin wa rahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh